Ja sam tvorac neba i zemlje. Ja stvorih planine i sve što je na njima. Ja sam tvorac vode. Ja sam stvorio nebesku kravu Meht-Urt. Ja stvorih bika njegovoj majici. Ja stvorih strast i ljubav. Ja sam stvoritelj neba i obaju horizonata. Ja stavih u njih duše bogova. Ja sam onaj koji otvarajući svoje oči stvara svjetlo, a sklapajući oči čini mrak. Ja sam onaj prema čijoj se naredbi razljeva nil. Ni bogovi ne znaju moje ime. Ja sam ujutro kepera, upodne ra, a uvečer atum. Čuli ste odlomak iz storinskog kanona, papiru sa napisanog za vrijeme vladanja egipatskog faraona Ramzesa II. U tom kanonu na hieratskom pismu pobrojano su imena faraona od mitskih vremena starog Egipta do faraona 18. dinastije koji su vladali Egiptom od 1552. do 1300. godine prije Krista. Najstari nalazi ljudskog djelovanja, kamene sjekire nađene kod Abu Simala u Južnom Egiptu, stari su oko 700.000 godina. Najstari ljudski kostur nađen u Egiptu datira se u 12.000. godinu. Pri kraju zadnjeg gledenog doba, oko godine 10.000. stanovnici dolina rijeke Nil bili su lovci skupljači. Kako je klima postajala umjerenija, raslo je stanovništvo. Pripitomljene su neke životinje i stanovništvo se okrenulo poljodjelstvu. U šestom prije Krista stvaraju se prva naselja poljodjelaca koje uzgajaju pšenicu i ječan. U četvrtom tisućeću prije Krista dolazi do značajnog povećanja stanovništva. Povećavaju se naselja, dolazi do velikog napretka u zanadstvu i tehnologiji. Pojavljuju se predmeti od bakra, sjekire, tanki, noževi i buzdovani. Oko godine 3300. prije Krista oko naselja na Kada i Herakonpolis podižu se prvi zidovi. Te se kulture organiziraju dvije velike cjeline, gornji i donji Egipat. A u 31. stoljeću prije Krista doći će do ujedinjenja gornjeg i donjeg Egipta. Govori Igor Uranić, voditelj Egiptološkog odjela arheološkog muzeja u zagrebu egipat je od početka u svemu pokazuje nekakvu tendenciju prema dualizmu mora postati gornji donji Egipat mora postati simboli kao što su kruna, gornjeg kruna donjeg Egipta čuvarica, božica, nehebet koja je lešinarsko obožanstvo koja predstavlja gornji Egipat, kobra, uadžet koja predstavlja donji Egipat i tako dalje. Sve je prikazano u nekakvom dualizmu i to e, spajanje Egipta se također odvijalo i u tim simbolima spojena je kruna gornjeg i donjeg Egipta. Kako bi se dobila kruna ujedinjenog Egipta, ona se sastoja od dva dijela od jednog koji ulježe naprosto u drugi. U Gornjem Egiptu kiša gotovo nikad ne pada. U Donjem samo je par kišnih dana u godini. Svoj život Egipa duguje rijeci Nil, koja je jedanput godišnje plavila obale rijeke i donosila dragocjeni plodni mulj. Grčki povisničar Herodot posjetio Egipat u petom stoljeću prije Krista, ali mu egipatski svećenici, najučeniji ljudi u Egiptu, nisu mogli objasniti zašto se Nil tako čudno ponaša. Kad god naraste, Nil ne preplavljuje samo Deltu, nego mjestimično i područja Libije i Arabije, i to u dužinu od dva dana puta u jednom i u drugom smjeru, kad kada još i više, a kad kada manje. O prirodi ove rijeke nisam uspio saznati ništa niti od svećenika, niti bilo od koga drugoga. Volio bih da sam od njih saznao zašto Nil raste i nadolazi tokom sto dana, započevši od ljetnog suncostaja. A kad dosegne tolik broj tih dana, zašto se povlači natrag, a snaga mu toka opada tako da cijelu zimu ima trajno nizak vodostaj sve do sljedećeg ljetnog suncostaja. Uzroci te poplave su redovite zimske kiše u području Afričkih ekvatorialnih jezera i otapanje snijega na Etiopskom Gorju. Nakon kiša, bijeli nil sporo teče prema sjeveru, donoseći silnu količinu vode, zelenkaste boje od biljnih ostataka iz velikih jezera. Početkom tramnja ta voda dolazi do Kartuma, a u lipnju je kod Asuana. Mjesec dana nakon što bijeli nil dođe do Kartuma, dolazi plavi nil na buja od topljenja snijega. Njegova je voda crvena od željezovitog mulja iz Etiopskih gora. Spoj bijelog i plavog nila daje Egiptu plodan mulj. Ujedinjenjem gornjeg i donjeg Egipta omogućeno je stvaranje jedinstvene moćne države, a vladaru koji je ujedinio Egipat zaubijek je osigurano jedinstveno mjesto u povijesti starog Egipta. Pretpostavljeno ujedinjenje dogodilo se, mi kažemo, nakon sukoba, nakon rata. Zanimljivo je da do, do cijele te teorije došlo nakon otkrića takozvane narmerove palete, koja je pronađena na jugu Egipta, kada se iskopavalo u okolini Horusova hrama od Hira Konpola. Sad trebalo bi objasniti da, zapravo da se u to vrijeme u arhejskom razdoblju i u pretpovijestom razdoblju javlja paleta kao jedan oblik izražaja u staroegipatskoj umjetnosti. Palete su obično ploče koje imaju ukrasnu, ali i svakodnevnu primjenu. One su mogle služiti kao podloga za držanje boje, tinte, ili čak kozmetike, kozmetičkih preparata koje su, recimo, žene kojima su nanosile na lice sjenilo i šminku. I te palete su ujedno, naravno, bile i ukrasni predmeti, neke imaju oblike riba, neke imaju oblik nekih drugih životinja. A u ovom slučaju riječ je o jednoj paleti koja ima ritualni karakter. Ona je bila ukrašena s obje strane, visoka je oko i trideset od crnog kamena je vrlo masivan spomenik i bila je ukračena s obje strane tako da se pretpostavlja da je stajala u tom Horusovu hramu i na njoj je prikazan jedan te isti kralj čije ime je napisano kao Narmer koji na jednoj strani ima krunu gornjeg Egipta odnosno bijelu krunu, a na drugoj strani crvenu krunu, odnosno krunu donjeg Egipta i upravo zato budući da je on prikazan kao čovjek koji ubija svoje neprijatelje na toj su palete prikazani ljudi kojima su odsječene glave, dakle prikazan je ovaj, jedan niz poraženih, ubijenih ljudi i još postoji jedan simbol Horusa, to je sokolsko božanstvo, koji u svojoj desnoj kandži drži spone koje vežu šest cvjetova koji se čitaju H, a taj H označava tisuću. Tako da postoji pretpostavka tumačenje da je Narmer pobijedio šest tisuća neprijateljskih vojnika i da je Narmer proglasio sebe vladarem gornjeg i donjeg Egipta i da je to prvi takav vladar u povijesti starog Egipta. Većini su u Evropi pojmovi gore ili gornji sinonimi za sjever, dok dolje i donji su sinonimi za jug. Kod starih egipćena nije bilo tako. Njima je gornji Egipat bio na jugu, a donji Egipat bio je na sjeveru. Čini se da je to uvjetovano tijekom rijeka. Naime, nama nekako sve rijeke teku u Evropi otprilike veće rijeke, barem od e, sjever-jug ili eventualno istog-zapad možemo govoriti o Dunavu, o Rajini i tako dalje, a budući da je Nil tekao sa juga na sjever, onda je njima jug bio gore. To je naravno samo naše tumačenje, ali pretpostavljamo da je to stoga. toga. Egipćani nisu samo po tome bili posebni u starom vijeku. Herodot u svojoj historiji donosi još nekoliko stvari i običaja koje su zapale za oko od su povijesti. Kao što je nebeski svod kod Egipćana drugčiji, i kao što je njihova rijeka drugačije prirode nego druge rijeke. Tako su oni uveli mnoge navike i običaje nasuprot drugim ljudima. A među njima i to, da žene idu na tržnicu i vode male trgovine, dok muškarci ostaju kod kuće i tkaju. Muškarci nose teret na glavi, a žene na ramenima. Žene mokre stoječke, a muškarci sjedečke. Veliku nuždu obavljaju u kućama, a jedu vani na ulicama. I dodaju usto, da nepristojne, a neophodne stvari treba obavljati potajno, a pristojne javno. Svećenici bogova drugdje puštaju kosu, a u Egiptu se šišaju do gole kože. Drugi narodi provode život odvojeno od životinja, a Egipćani žive zajedno s njima. Drugi žive od pšenice i raži, a kada bi se netko od Egipćana time hranio, smatrali bi to najvećom sramotom. Grci pišu slova i računaju s pomoću kamenčića, pomičući ruku slijeva nadesno a Egipćani s desna nalijevo I premda tako rade, tvrde da oni pišu na a grci nalijevo. lijevo. Upotrebljavaju dva pisma, od kojih jedno nazivaju svetim, a drugo pučkim. Godine 1798. Napoleon Bonaparte pokušao je zadati odlučujući udarac Britanskom carstvu. Kako je invazija Britanskog otočja stalno bila odgađana, Napoleon je odlučio zauzeti Egipat, kako bi Britaniji preoteo vlast na sredozemlju. Ekspedicija je propala kada je britanska mornarica pod zapovjedništvom admirala Horatia Nelsona porazila francusku mornaricu kod Abukira. Ekspedicija u Egipat završila je Napoleonovim porazom, ali avantura budućeg francuskog cara omogući će stvaranje jedne nove znanosti, egiptologije. U kolovozu 1799. jedan je vojnik časniku francuskog topništva donio bazaltni blok, koji je pronašao kod tvrđeve rozeta. Topnički časnik Busar sačuvao je kamen na kojem su bila uklesana tri pisma, hieroglifsko, hieratsko i grčko. Ploča je došla u ruke žana François champollion -a. Champollion je znao starogrački, a na kamenu iz rozete pisalo je da je tekst na grčkom istovjetan tekstovima napisanim egipatskim pismom. To je Šampolijonu dalo ključ za čitanje egipatskog pisma, koje je nekoliko tisuća godina bilo zagonetka istraživačima. Stručnjaci su pratili pojavu slikovnog pisma od povijesti, naime na pločicama od slonovače ili na nekim drugim materialima urazivali su se hieroglifi, rani hieroglifi koji su možda malo drugačiji, ali u njima se može prepoznati bit kasnijeg pisma faraonskog Egipta. Riječ je o znakojima koji predstavljaju primjerice životinje, ptice, dijelove tijela, ruke, noge, glavu čovjeka, oko i oni su u početku očito bili povezivani sa nekakvim idolima, nekakvim slikama, arhetipovima božanstava, a u vrijeme koje je nama najmanje poznato, to je, to je arhajsko doba, oni se pretvaraju u pismo. Naravno treba imati u vidu da je nastanak svake civilizacije u biti je jedan veliki misteri, jer mi ne znamo zašto neki narodi u jednom trenutku uspjevaju organizirati civilizaciju, a neki primjerice, neki indijanci u Južnoj Americi dan danas žive na razini ne znam, neolitika ili nečega što bismo mi nazvali pred u svakom slučaju. Tako da uvijek postoje ti neki kao što neki kažu kvantni skokovi, nešto što se događa, a da ne znamo točno uslijed čega, kako, zašto, tko, netko je oblikovao pismo i pismo je shvačeno od početka kao jedna vrlo važna, sakralna stvar kao veza sa bogovima, kao način komunikacije sa božanskim svijetom. Ali što se više to pismo koristilo, ono je sve više počelo dobivati svakodnevnu uporabnu vrijednost. Na kraju krajeva je dobilo i estetsku kategoriju, Ljudi koji dođu u Egipat imaju takav dojam da, je, da su oni naprosto voljeli svuglije ispisati te hieroglife, kao da su se bojali da će ih prokutati pustinja, pa onda gdje god dođe čovjek, tamo će uklesati nešto hieroglifa na kamenu. Iz hieroglifa razvilo se hieratsko pismo, pisani oblik hieroglifa. Ono se razvilo kada se za pisanje počeo koristiti papirus, prethodnica današnjeg papira. U šestom stoljeću prije Krista razvija se narodno ili demotsko pismo. Ono se najviše upotrebljavalo u svakodnevnom životu, trgovačkim dokumentima, svjedočbama, vjenčanim listovima. Hieros glifos od grčkog naziva znači sveti znakovi, sveti simboli. Grci i drugi suvremenici Paranskog Egipta su od početka shvaćali egipatsko pismo kao isključivo religiozno vezano uz simboliku i teologiju Egipčana. Međutim, oni nisu imali dovoljno informacija. Herod, od primjerice, nije znao hiroglife I uopće, malo je Grka, pretpostavlja se da je vrlo malo Grka znalo egipatski jezik i pismo. Tako da su često informacije koje oni, antički autori, daju o tome zbunjujuće i netočne. Jedan od autora grčkih, koji se zvao Horapolon, je napisao jednu knjigu koja tumači značenje hiroglifa i ta knjiga je zanimljiva, ali ona ne daje točno značenje hiroglifa pa se tako ta tradicija pogrešnog svaćanja da su hiroglifi kao prvo piktogrami a kao drugo da su oni isključivo sakralni simboli prenosila dugo, dugo vremena sve do renesanse kad su u Europi prevedeni neki tekstovi ili su dospjeli u Europu putem Arapa koji su u tom trenutku bili na vrlo visokoj kulturnoj razini pa su preveli primjerice djela Platona, Aristotela i mnogih antičkih autora koja nisu postala u tom trenutku u Europi. Dakle i do Evropljana su došle te informacije i tko god se od ljudi zapadnog svijeta bavio hieroglifima uvijek bi došao na kraju do zaključka da su to svijeti simboli i taj pogrešan Zaključak se prenosio sve do vremena Šampoliona koji je napokon tijekom svojih istraživanja svog specifičnog kratkog ali genijalnog života uspio shvatiti da hiroglifi imaju glasovnu vrijednost. Nakon ujedinjenja Egipta od 3100. do 2635. godine prije Krista, Egiptom vladaju faraoni prve i druge dinastije. To se razdoblje naziva Arhajsko doba. Nakon njega dolazi Staro kraljevstvo. Od 2635. do 2155. godine prije Krista, Egiptom će vladati četiri dinastije. S razvojem države razvija se i pismo, a s razvojem pisma razvija se i književnost. U Starom Kraljevstvu pisani su životopisi, povijesna dijela, dijela vjerskog sadržaja i priče. Pjesništvo je u himnama slavilo bogove, a nije nedostajalo ljubavnih pjesama i proročanstava pisanih u stihu. Jedno od najpopularnijih oblika književnosti bile su poduke namijenjene mladićima. Jedno od takvih dijela su saviti Ptahotepa, koji je živio za vrijeme vladavine Faraona i Sesija, pred vladara pete dinastije. Ptahhotep u savjetima podučava faraonovog sina na čelima mudrog života i vladanja. Govori namjesnik i vezir Ptahotep. O veličanstvo, moj gospodine! Stigla je starost. Snašla me nemoć. U slabosti svojoj čovjek se po cijeli dan odmara. Oči su slijepe, uši gluhe. Ponesta je snage jer je srce umorno. Usta šute jer nemaju što reći a um više ne pamti ono što je bilo jučer. Ono što je valjalo, više ne valja, sve je izgubilo okus. Nos je začepljen, teško je i disati. Zlo je sve što starost nosi. Neka mi vjerni sluga načini starački štab, a ja ću ga podučiti savjetima starih, kojih su se u davnini pridržavali sami bogovi. Rado bih podučio i tebe, da nestane svakog zla iz srca ljudi i da ti obje egipatske obale služe. Ali egipatski jezik zadao je dosta muka jezikoslovcima i istraživačima, Jer on je nešto drugačiji od jezika na koji smo mi navikli. Običajeni prijevod početne rečenice priče brodolomaca, dijela koja opisuje doživljaj mornara koji se nakon brodoloma našao na otoku iz mašte, ide ovako. Stigli smo u luku, privezali smo brod i prinijeli žrtve bogovima ali ako bi se ta rečenica doslovno prevela s jezika starih Egipćana, dobili bi ovo: Ustizanje u luku našije brodu privezivanju, a naše žrtve bogovima su u prinošenju. Govori Igor Uranić, voditelj egiptološkog odjela Arheološkog muzeja u Zagrebu. Zanimljivost jezika barem onog kojeg mi imamo na raspolaganju, a to su knjižarna djela, to su religiozni tekstovi, tekstovi piramida, tekstovi sarkofaga, knjige mrtvih i mitovi i tako dalje. Njihova je glavna karakteristika da, kao što ste vi lijepo to rekli, pokušavaju izbjeći uporabu glagola koliko god je to moguće. A to je nešto što je u vezi sa svjetonazorom koji se ogleda i u umjetnosti. Naime, u umjetnosti imamo dvodimenzionalnost. Imamo način prikazivanja u likovnoj umjetnosti, u slikarstvu Način prikazivanja koji ide za tim da je svaka stvar simbol. Da se mora prikazati njezina bit. Znači, ako prikazujete čovjeka, onda se mora vidjeti njegovo oko anfas, ali njegov nos se mora vidjeti iz profila, jer su to stvari koje određuju karakter njegovog lika. Isto tako mora se vidjeti njegova ramena, mora se vidjeti njegov pupak i obje noge iz profila i obje ruke. To je jedna filozofija koja polazi od ideje, koja je vrlo slična Platonovom tumačenju umjetnosti, koja smatra da je perspektiva zapravo zabluda, da ona ne ocrtava istinu, nego da ona prikazuje samo jedan kut gledanja na stvari i koja želi prikazati bit nekog predmeta, odnosno barata s predmetom kao da je on simbol. A slično je u jeziku jezik teži za vječnošću i on ne želi ne inzistira na radnji naime radnja je stalno suspendirana tamo se čak i u romanima koji su relativno bogati radnjom nešto što bi se u današnjem jednom romanu prikazalo kroz 20 stranica neka dramatična radnja, borba ili preživljavanje glavnog lika u steškom muku se pri, e, opisuje jednom rečenicom. Kao da se ne želi koristiti glagole i uči u radnju, nego se sve prikazuje statički. Ta statičnost i, i nedostatak perspektive u likovnoj umjetnosti za Egipćane određuju vječnost. Vječnost je statična, ona je idealna, u njoj se stvari ogledaju kroz simbole, a Glagoli, kretanje, djelovanje i perspektiva su stvari koje su vezane u svijet ljudi, koje su profane na neki način. Jo? Tako da postoji taj fenomen da jedan dio stručnjaka smatra da egipatski jezik uopće nema glagole. Ujedinjenim Egiptom vladao je faraon. Riječ faraon dolazi od egipatskog per a, što doslovno znači velika kuća. Od toga su stari narodi izveli riječ faraon, od čega dolazi faraon, naša riječ za egipatske vladare. Faraon je bog, sare, sin sunca. Vladar se nikada ne naziva jednim imenom. Tako je titula Amenemhata II. faraona iz razdoblja Srednje kraljevstva glasila... Živi Horus, koji se proslavlja u pravednosti. Dvije gospodarice proslavljene u pravednosti onoga koji govori istinu. Zlatnog Horusa. Vladara gornjeg i donjeg Egipta. Neb sina sunca Amenemhata. Titule Horemheba, faraona iz razdoblja novog krajestva, izgledale su ovako. Snažni bik Horus, čiji su planovi izvrsni dvije gospodarice, i čija su velika čuda u Karnaku, zlatni Horus, koji zadovoljava pravednost i brine se za dvije zemlje, kralj gornjeg i donjeg Egipta, Džeser Keperu Re, sin sunca, Merjen Amon Horemheb. Faron je zapravo, kad govorimo o starom vijeku, pa i u upćenito u cijele povijeste, on je možda simbol apsolutne vlasti. Čak i za rimske careve, koji su nakon Kleopatre sedme vla, vladali Egiptom, faraoni su bili uzori, oni su bili možda ostvarenje njihovih snova, jer niti jedan možda rimski car nije imao toliko apsolutne moći u svojim rukama, kao što su imali neki faraoni. Ali trebamo naglasiti ovu riječ neki, jer ta e, moć bila je promjenjiva. Vrlo veliku apsolutnu moć faraoni su imali u vrijeme starog kraljevstva i u vrijeme Novog kraljevstva, A u međuvremenu je bilo dosta razdoblja kad imamo podatke o atentatima, o borbama za vlast, o smjenama dinastičkim koje nisu potpuno razjašnjene, koje su bile politički ili vjerski motivirane, u kojima naprosto jednostavno govoreći jedan vladar želi svrgnuti drugoga, uzurpirati... Prijestali uspostaviti svoju dinastiju, a onda instalirati svoje nasljednike, sinove i tako dalje. Herodotu su njegovi domaćini u Egiptu pričali o dobrim i o lošim mladarima. Među loša je pripadao Keops, graditelj najveće piramide. Pripovjedali su da su do Rapsintova kraljevanja u Egiptu vladali posve dobri zakoni i da je Egipat uvelike cvao. A kada je nakon njega na vlast došao Keops, sve se okrenulo na zlo. On je naime najprije zatvorio sva svetišta i spriječio ljude da prinose žrtve, a zatim je zapovjedio da svi Egipćani rade za njega. Keops je tako daleko otišao u svojoj zloči da je, kad mu je ponestajalo novca, strpao vlastitu kćer u javnu kuću i naložio joj da zaradi određenu svotu novca. Nisu mi rekli koliko. Već u vrijeme starog kraljestva neki su faraoni morali paziti da netko ne bi svrgnuo božanstvo s prijestolja. Povremeno su jačali upravitelji noma teritorijalnih i upravnih jedinica na koje je bio podijeljen Egipat. Kasnije počinje jačati i svećenstvo. Faraoni starog kraljevstva već su u za 5. i 6. dinastije bile prisiljani sklapati bezbrne brakove između svojih nasljednika i kažem bezbrne jer su imali puno žena i puno djece i mnogih lokalnih plemića vladara noma koji su imali ogroman utjecaj, čiji je utjecaj sve više rastao i koji su sami sebe počeli slaviti kao kraljeve i kao božanstva, pa su na taj način počeli ugrožavati ne samo kult i ne samo religioznu i simboličnu ulogu Faraona, nego i njegovu faktičku političku vlast. S druge strane, u nekim kasnijim razdobljima vidimo da je utjecaj Klera, utjecaj svećenstvo državnog boga a Amon postaje državno božanstvo u Novom kraljevstvu, dakle utjecaj tog Amonovog svećenstva je tako veliko da čak i najveći faraoni kao što su primjerice Ramzes II koji je vladao 80 godina Egiptom i koji je bio izuzetno uspješan i moćan faraon, moraju tražiti konzultirati se sa Amonovim svećenstvom o političkim odlukama o imenovanju visokih državnih dužnosnika i o ratovima i da ti faraoni mora biti inicirani u amonoj misterije u svojoj mladosti i tako dalje dokazivati se je. Tako da ta slika koja su koju, koja se često ističe o apsolutnoj moći političkoj faraona to je isto jedna možda više legenda Već su u starom vijeku putnici u Egiptu primijetili da se posebna pažnja posvećuje životu nakon smrti. Herodot u svojoj historiji piše o ljudima koji se bave palzamiranjem mrtvaca. Najprije željeznom kukicom kroz nosnice izvlače mozak, no zapravo tako izvlače dio mozga, a u drugi usisavaju neki rastvor. Zatim, pošto su oštrim etiopskim kamenom zarezali trbušnu šupljinu iz koje izvade su utrobu i pošto su je očistili i isprali palminim vinom, Ponovno je ispiru, utrljavajući u nju miomirise. Nakon toga ispune trbuh čistom, razmrdljenom mirtom, kasijskim lovorom i drugim miomirisima, osim tamjana, i opet ga zašiju. Kad to urade, balzamiraju pomoću sode u kojoj leš leži 70 dana. Duže od toga ne smije se sušiti. Kad prođe 70 dana, pošto leš operu, čitavo tijelo omotaju razrezanim trakama od tanke lanene tkanine i premažu ga gumom kojom se Egipćani uvelike služe u mjesto tutkala. Najveći dio opusa staroegipatskih pisanih ostataka sačinjavaju vjersko-magijski tekstovi, mitološka i posmutna literatura. Najčešći tekstovi koji se mogu naći u muzejima su takozvane knjige mrtvih, skupovi obrednih i magijskih tekstova povezanih s ukopom i vjerovanjima u zagrobni život. Izričaji za izlazak iz nekropole i izlazak na dan početak inkantacija i rituala za izlazak svjetlećeg tijela iz grobnice odlazak u prekrasni amenti i za postojanje u nazočnosti Ozirisa Ove su riječi nastale za onoga tko na zemlji sebi načini svjetleće tijelo Ja sam Atum koji je sam nad vodama kaosa Ja sam Ra koji je iznad horizonta Ja sam prvi koji vlada stvaranjem Tko je to To je Ra je začeo onoga koji je zasjao poput faraona, koga je stvorio kada još ne bijaše stupova svijeta na uzvisini u Hermopolu. Ja sam jedan od onih koji su miljenici i sluge bogova. Do od propasti stare egipatske države prošle su tisuće godina i u tom su vremenu kroz Egipat prošli mnogi osvajači. Zajedno sa osvajačima došlo i razaranje. Spaljena je u Aleksandriji. Veliki broj dokumentata, spomenika i cijelih gradova nestali su u vatri ili ih je uništilo vrijeme. A grobnice su uglavnom bile pod zemljom i tako su izbjegle razaranje. A istraživači su najviše pažnji posvećivali upravo grobnicama, mumijama i sarkofazima. Tako se može učiniti da su egipćani posvećivali pažnju jedino zagrobnom životu. Ali ipak je egipatska misa o posebnu pažnju posvećivala životu nakon smrti. Ne, u svakom slučaju... Polazila od toga da je, što inače čest slučaj kod drugih civilizacija starih, da je nekad u davnini postojalo jedno idealno zlatno doba, jedno stanje raja, uzeli smo raj kao paralelu u Bibliji, u kojem su ljudi živjeli, u kojem je bilo sve idealno. Egipčani kažu to je bilo vrijeme kad je u Egiptu vladao Oziris koji je kasnije postao Bog. Ta vječnost je na neki način očuvana, ona postoji, kako su Egipćani vjerovali u područjima zvijezda, zvježđa koja čine zvijezde stojačice, naime Oriona, velikog medvjeda i malog medvjeda pretežno. Ta vječnost negdje postoji i čovjek nakon smrti izlazi iz kruga vremena koje ga ograničava, iz kruga materije, iz svijeta koje on je ono ograničeno biće od krvi i mesa koje može patiti, koje razboljete i umrijeti i tako dalje on se može nakon smrti vratiti u taj svijet vječnosti, u taj svijet zlatnog doba koji existira i dalje na neki način on postaje ozerisovo kraljevstvo koje je sa druge strane ovog svijeta I upravo zato je veliki naglasak na, u egipatskoj religiji na tom zagrobnom životu i taj je zagrobni život ta eschatologija je u Egiptu jako razrađena vi nećete naći u Bibliji detaljno tumačenje zagrobnog svijeta, imate ideju da čovjek izlazi na suđenje da se duši suđi da li je pravednik ili ne, kao i u Egiptu jel, koje, gdje duša izlazi pred ozirisa ali nemate dalje potrebno objašnjeno što se onda događa, kud ta duša ide Egipćani su to imali vrlo razrađeno imali su opisana područja u kojima duša boravi nakon smrti i vrlo konkretno razrađen sustav vjerovanja o, o duši Jel, tu neku pneumologiju koja ide do toga da tvrdi da jedna duša odlazi u nebo i u vječni život a druga tjelesna duša je recimo kako bi Paracelsus rekao tjelesna duša je više vezana za ovaj život pa onda ostaje u blizini grobnice gdje uživa u darovima gdje pije pivo koje mu daruju Jede kruh, uživa u cvijeću lotosa koje se prinose u grobnice i tako dalje, koja je više tog karaktera. Godine 2635. prije Krista počinje u Egiptu razdoblje Starog kraljevstva. Prvi vladar tog razdoblja i začetnik Treće dinastije bio je Đosar. Njegovo ime dolazi od Džeser, Svet. Egipat u njegovo vrijeme prerasta u snažnu državu. Smatra se mogućim da je on organizirao vojni pohod na Siriju i Palestinu. U vrijeme starog kraljevstva Egipat će postati jedna od najmoćnijih država na Sredozemlju i Bliskom Istoku. A u njegovo vrijeme bit će podignuta i prva piramida. Džoserova piramida ujedno je i prva građevina u starom Egiptu, izgrađena isključivo od kamena. Pretpostavlja se da je preteča piramide da su bili obelisci. Obelisk su stupovi sa zašiljenim vrhom koji ima oblik piramide koji su bili u najranijim svetištima u već organiziranoj državi spomenici u čast Boga Sunca koji predstavljaju sunčevu zraku koja se spušta prema dolje koja iz jedne točke se širi u kvadrat na zemlji i to je preteča piramida piramida je dakle usavršeni obelisk okamenjena sunčeva zraka ili možda zvijezda u tri dimenzije jer treba imati u vidu činjenicu da su egipatski bogovi zapravo bili zvijezde to se vidi iz etimologije i to se vidi iz činjenice da se sam hieroglif zvijezde mogao da se on mogao mijenjati sa izvornim hieroglifom sjekire kojim se neter kojim se pisalo koje označalo riječ bog Djoserova piramida bila je prva ali građevine koje i danas plijene pažnju su piramide tri u faraona iz četvrte dinastije. Keopsa, Kefrena i Mikerina. Keopsova piramida bila je visoka 147 metara. Svaka strana njezine podnice duga je 230 metara, a visina svake bočne strane je 186 metara. Herodot ovako opisuje gradnju piramida. Sama je piramida bila izgrađena poput stepeništa koje neki nazivaju stubama. Kad su sagradili prvu stepenicu, Dizali su preostale kamenove pravama napravljenim od kratkih drvenih greda i to su ih za prvu stubu stepeništa dizali s tla. Kad bi god kamen stavili ondje, premještali bi ga na drugu spravu koja je bila postavljena na prvoj stubi, te bi ga vukli na drugu stubu i na sljedeću spravu. Koliko je bilo stuba u stepeništu, toliko je bilo i sprava, a postojala je još i jedna pomična sprava koja se prenosila sa stube na stubu i kojom bi se kamenovi pomicali. Za njezinu je gradnju trebalo 2 milijuna i 300 tisuća kamenih blokova. Svaki je bio nešto veći od jednog kubičnog metra, a cjelokupni materijal utrošen na gradnju imao je preko 2,5 milijuna kubičnih metara. Za izgradnju tih piramida bilo je potrebno veliko znanje i umijeće, ali i veliki rad. Herodot je ovako opisao radove na Keopsovoj piramidi. Jednima je naredio da vade kamenove iz kamenoloma u arabljanskim planinama i da ih odavde vuku sve do nila. Kad su kamenovi bili prevezeni preko rijeke, drugima je zapovjedio da ih preuzimaju i da ih vuku do planina koje se zovu Libijske. Tim se poslom neprestano bavilo sto tisuća ljudi i to svaki pojedinac u trajanju od tri mjeseca. Deset je godina trebalo iznurenu narodu samo za izgradnju ceste kojom su vukli kamenove. I ta je izgradnja bila gotovo jednako težak posao, kako mi se čini, kao i podizanje piramida. Naime možemo govoriti o tri faze. Prvo je svijest ta čovjeka takva da go, možemo govoriti o mitskom poistovječivanju. Čovjek sebe poistovječuje sa utjecajem božanstva u potpunosti. Njegov život a, nije toliko vrijedan i on nema posebnog ni straha od smrti jer se nakon smrti on ujedinjuje sa tim božanstvom s njim se stapa i dijeli njegovu snagu. I religioznost je zapravo put koji ide po tome da se dijeli u potpunosti snaga i moć, kreativna moć božanstva. A, u drugoj fazi Govorimo o mitskoj inflaciji i u toj prvoj fazi Egipćani su sigurno smatrali velikim podvigom, nije to bilo tako velikom mučanju i tjeranje robova kao što se pokušava opisati jer robova u Egiptu u krajnje liniji nije niti bilo u onom smislu u kojem se to promatra u Grčkoj u Rimu. Niti su bili takvi potencijali ta, tolike stotine tisuća ljudi na raspolaganje kao što se smatra da su vukle kamenje. To što mi ne znamo kako su one tehnički izgrađene, to znači, ne znači da je to nemoguće. I u svakom slučaju kažem, to je postignuće tog jednog ranog društva. Ogromno postignuće i dokaz velike religioznosti i mitske svijesti. Svijesti koja sebe poisto vječuje sa božanskim. No, u drugoj fazi govorimo o inflaciji. Naime, svakih deseta godina umrao bi jedan veliki faraon koji je želio da ima najveću piramidu i stvar se ponavljala i naravno to društvo više nije imalo snage da svakom novom umrlom faraonu izgradi novu, još veću, možda najveću do tada piramidu i kako bi svaki faraon postao bog, što više svaki faraon bi postao dva boga nakon smrti, došlo je do inflacije koliko je sad konačno tih bogova, koji je veći ovaj je najveći, pa je onda i ovaj najveći, pa je svaki najveći i onda govorimo o mitskoj inflaciji, to je dovelo do promjene u društvu, do jednog, jednog fenomena koji nazivamo mitski, mitskom hierarhijom. Dakle uspostavljena je hierarhija koja je nešto realnija sa naše današnje točke gledišta koja faraona više ne smatra Bogom nego ga smatra čovjekom koji simbolično reprezentira svijet bogova na zemlji koji je inkarnacija Boga Horusa, ali koji je zapravo čovjek koji se samo nalazi na vrhu jedne ljudske piramide, piramide egipatskog društva. Postavlja se pitanje kako je jedna zemlja u samo dvjestutinja godina mogla prijeći put od ujedinjenja do piramida i statusa jedne od najrazvijenijih i najmoćnijih država na sredozemlju. Herman Juncker, istraživač neolitskih kultura u Donjem Egiptu, smatrao je da ljudi tih kultura, zbog svoje primitivne kulturne razine, ne mogu biti predsjed civilizacije koja je dala takvu kulturu. William Flinders Petrie, jedan od najuglednijih, ali i najčudnijih egiptologa, Naime, volio je kopati gol na zgražanje Evropljena koji su razgledavali ruševine. Istraživo je na kada kulturu koja je neposredno prethodila arhajskom razdoblju egipatske države. I on i njegovi učenici smatrali su da se iz te kulture, a u njezinim ostacima pronađene su ljudske kosti s tragovima zuba i nožava, što može upućivati na kanibalizam, nije mogao razbiti stari Egipat. Govori Igor Uranić, voditelj egiptološkog odjela Arheološkog muzeja u Zagrebu. I sad su ti učenici Pitrija su tvrdili da ta nakada koja do jest kultura koja se razvija neposredno prije dinastijskog Egipta da ona nije mogla biti izvorom egipatske civilizacije jer da su jednostavno njezni stavnici bili na previše primitivnoj razini života već da je to morao učiniti netko sa strane i sad Nastaje teorija o dinastijskoj rasi, tako se ta teorija zvala u početku, koja kaže da su neki drugi ljudi došli iz nekog drugog područja svijeta i da su u Egiptu temeljili civilizaciju. Tko drugi ljudi su mogli doći najlogičnije iz susjednih područja, iz Mezopotamije dakle. Jesu li to bili sumerani ili akađani? neki od onih koji vremenski točno odgovaraju ili malo prethode egipatskoj civilizaciji i sad za to postoji nekoliko dokaza koju ta škola egiptologa navodi a to je pojava lapis lazulija kamena kojeg nema u Egiptu koje su Egipćani uvozili iz Afganistana a koja se javlja u grobovima kulture Nakade i drugi materialni dokaz je pojava buzdovana naime buzdovan ne postoji kao oružje u Nakadi ni u ostalim Elomari u ostalim madi, i ostalim kulturama koje u Egiptu žive, već se javlja tek u, u mlađoj nakadi. I zahvaljujući tome oni su zaključili da su došli neki stranci koji su imali lapis lazuli i koji su koristili buzdovane i koji su kao takvi izvršili ogroman utjecaj na domaće autohtono stanovništvo i potaknuli razvoj civilizacije. I sad to danas neki egiptolozi ublažuju, pa kažu nije to dinastijska rasa, nego je to nego je riječ o stranoj eliti. Naime, to je sličan fenomen kao što i mi imamo ovdje. Mi stalno pričamo o tome odakle su Hrvati došli i jesu li došli. A moramo računati s tim da je autohtono stanovništvo ovdje već živjelo. Isto tako je i u Egiptu. Dakle, možda je netko došao, ali tamo je netko i bio. I sad taj neki spoj, ta neka interakcija, bilo da je reći o sukobu ili o bilo kako interakciji dvaju etnikuma je očito stvorila civilizaciju. Kad se kaže elita, strana elita onda to podrazumijeva da su mogli doći možda, da je moglo doći možda sto ljudi, oni nisu morale doći, se naseliti recimo velike mase ljudi da bi izvršili kulturni utjecaj, nego moglo je doći kažem sto ljudi ali koji su bili opremljeni boljom novijom tehnologijom, snažnim oružjem, koji su bili ratnici, koji su možda već imali razvijeniji jezik ili neku snagu, sposobnost komunikacije kao što je pismo i tako dalje, i koji su upravo zbog toga mogli izvršiti krucijalni utjecaj, odlučujući utjecaj na nastanak civilizacije. I kažem, to je to jedno dosta mračno i nepoznato razdoblje koje u kojem se može nagađati što se točno dogodilo. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbena urednica Melita Jamrošić, tekst čitao Ivan Kojundić, emisiju snimili Jadranka Besednik i Damir Marčec. Emisiju redio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.